Corriña, Josu, jonunaita bier, segidia lau minutuz, kantatzeko, kantatzeko gaia gai da. Zuek, hemen, haramaioko larreetan ibiltzen zareten, behi batzuk zarete. Gaur, zuen larreetatik egin eta fronto jontara urbildu zarete. Aurrean dagoen jendetza hau aurkitu duzu bertan. Zuek, hemen, aramaioko larreetan ibiltzen zareten, behi batzuk zarete. Gaur zuen larretatik egin eta fronto jontara urbildu zarete. Aurrean dagoen jendetza gaurkitu duzu bertan. Larretatik etorritan, Aramaiora bisita, Aze jende piloa, Dagolako mordoa, Frontoi batean sartuta, hemen bai autatuta, maileak eta oholtza, hemen txe bai moskortza, telebizta ere badago, irratian inaiago, hori, bueno Orchebatori, Nik belarra nahiago dut, zelarretan ortxe Bueno benga kantatu eta benga hausartu. Nien naiz eskapatzen maiz eta jadanekatu. Naiz kurba puta oiekin, baina eldu garaen fin. Eta holtzara begiratuta nik behar dut pa, Aipatu, aibat, asenarioa jateko dut gogoa Eta hori nordaiulen beti dena dena ematen Tazer da patxarana be, bere betiko edana Eta aizu zenbat jende, baina hemen badepende. Denak niri begira, bueno isildu behartira. Ta aze doi uzatarrak, konio laube, laubetarrak. Aien bombo oiekin, ekin eta baiekin alabedi eren oski, hor tse ederki. Eta atzean bennat, eta antxe gauza bat, mikrofono bat aurrean, porteria lamenean, izarra paparrean, begiratu antzean, akonio matrioska bat da, edota ez behar da. Bueno, bueno, ta gero, nonda ekaitza maniego, gaurkoan ez dut ikusten, ta hasi izkonturatzen. Kono matri oskarena, horrek du bere izena, baita ere askatasuna, deiru emeko jarduna, bilbor manifadago oso arrogo, Ni bertara joango naiz, eta zi urreldu garaiz. Jon aitorri txiki nahi ditugu ederki, beste bi gazteitarrake jaraiza zue jotake eta lau minutuak baldaude pasaatuak, Desente falta ote da, hori da nire galdera Aiaiai ai, ai, ta zerre esan, ta G.J. Fischer-man Solo zabalek esan du, tanik bere mantendu Ondan bestez, bukatu dute bertxolariek saio puntua harria, nik ere nire lan dut.